Мені не личить критикувати ваші дії, сер, але все ж таки дозволю собі сказати, що ви вчинили необачно, позичивши їм ці гроші. Так, сер, ці модні французькі курорти часто кишать шахраями. Ну, це вже було занадто. Знаєте що, Дживсе? Не витримав я. Я багато чого готовий стерпіти, але коли ви висуваєте інней. Чорт, знову забув це слово. Я маю на увазі звинувачення на адресу духовенства. Можливо, я надто підозрілий, сер. Але я бачив чимало таких курортів. Коли я служив у лорда Фредеріка Рейнела, незадовго до того, як почати працювати на вас, його світлість дуже спритно шукав у Монте-Карло Шахрай, відомий під іменем Святий Сід який зав'язав із ним знайомство за допомогою своєї спільниці. Я добре пам'ятаю, як того дня... Вибачте, що перериваю ваш вечір спогадів, Дживсе, холодно сказав я. Але у цьому випадку ви говорите нісенітниці. Що може бути підозрілого в цій угоді? Вони ж залишили мені перли в заставу, так? Тож надалі обережніше зі своїми припущеннями. Краще спустіться і покладіть на мисто в сейф-готелю. Я відкрив футляр, щоб ще раз поглянути на перли. О, Господи! Футляр був порожній. Чорт мене забирай! Вигукнув я не в силах повірити своїм очам. Це ж чистий грабіж серед білого дня. Абсолютно вірно, сер. Саме так лорда Фредеріка ошукали того дня, про який я щойно вам розповідав. Коли спільниця на знак подяки обійняла його світлість, святеник Сід підмінив футляри з перлами на такий самий, але порожній, і втік із намистом, грошима і розпискою. На основі розписки він потім вимагав від його світлості повернути перли, і оскільки його світлість не міг цього зробити, змушений був заплатити Шахраєві чималу суму як компенсацію. Це дуже простий, але дієвий прийом. І тут мене осінило. Святий Сід, Сід, Сідней, братик Сідней, грім мене побий, то ви джився вважаєте, що цей пастор той самий святий Сід? Так, сер. Просто неймовірно. Та цей кумірець із застіпкою ззаду, святенницька зовнішність. Він би і єпископа одурив. То ви певні, що це святий сіт? Так, сер. Я впізнав його, щойно він увійшов до кімнати. У мене ледве щелепа не відвисла від здивування. Що? Ви його впізнали? Так, сер. Тоді якого біса, вигукнув я у хвилюванні, якого диявола ви мене не попередили? Я вирішив позбавити вас неприємної сцени, сер, і просто витягнув футляри з перлами з кишені цього пана, коли й подавав йому пальто. Ось він. Він поклав футляр на стіл поруч із першим і готовий заприсягтися. Вони були схожі, як дві краплі води. Я розкрив футляр, і ось воно. Це чудове намисто усміхалося мені кожною своєю перлиною. Я розгублено подивився на Дживса. У мене голова йшла обертом. «Дживсе!» – нарешті вимовив я. «Ви геній!» «Так, сер!» Тільки тепер я відчув теплі хвилі полегшення. Якби на Дживс довелося б викласти кілька тисяч фунтів, не менше! Ви врятували наш домашній бюджет, Дживсе. Гадаю, навіть такий нахаба, як Сід – не наважиться вимагати, щоб я повернув йому перли. Безсумнівно, сер. Ну що ж? А раптом вони фальшиві. Ні, сер, це справжні перли і до того ж дуже цінні. Виходить, я залишився у виграші. Я втратив сотню фунтів, але здобув чудову нитку перлів. Хіба не так? Боюся, що ні, сер. Думаю. Вам доведеться повернути на мисто. Що? З глузду з'їхали? Я ще при своєму розумі. Ви мене не так зрозуміли, сер. Я мав на увазі повернути перли законному власнику. А хто його законний власник? Місіс Грексон, сер.